او یو واقعیا د چې پاکستان جوړو او د نړیوال مخکې چې مزدورانو په تنيشتا انرژي او دیم جوړو او سجوړې دل ولان فارزم کې کانل نو هغه کې یو مزدور هغه ځنګ په چټکلګیا او کارې کولو چې ډېر غټ مقدار کې سر سر مرتبه په پاکستان جوړېدو نه بعد چاتنیز دی وخت په تنشر سمراوازان سرزور نو هغه روړو عدالت کې و حکومت ته الهاله کچنه دا حکومت زه حکومت شه جوړېږي نه دا زم ما کې جمع کوي د دې دبرس ایمانداری او ثبوت ورک سمو د تیر شاو لاسکله دولسکلار څومره کومه ود عدالت جج نهسته شدي کار کی یو مزوره میرا وستلو چې ودا شکار کړو چې یو وڑوکی معصومي نغغنې والي شکول او ورسره وګم تل کټ شي کړو هرې جرم کینې والے شوی ود عدالت کومه جشته پيشه ا جج ورته قتل قتل قتل, قتل ورته بي کس نه چکه کم پاکستان جوړه دوه به دمرغټا سرزری مونټي خواږې حکومت او والا کړو په خزانه کې جمع کړی امانداري راکړیو هیڅ جوړ ما غیم ډېر حیران شو جدسه به ډېر زیات حیران شو چې چرته یو دو ماسی درې ماسی والے او چرته کې پکې لوګانو دمرغټو سرزری اوا په دا ود دا څنګه چاله دا د سیکپل لري دا کیسه دا څه چاله را هو ورته دی لکه هغه او ور پیر لکه دا معرفته او تا اکل او فهم ول جواب ورکږي چې جد څه خبره دا کم زمانه کچې ما دا دمړه سرزه حکومت ته واله اغه وخت کې زبا زماناسته پاسته الله والا او خلقو سره و زبا د امکان او خلقو سره والله والا او خلقو سره کې نهستم دغه د و دینه زما پزړ کې دنیا دا محبت نو ما د غرو سياسيتي نه دو ما کې امانداريم و ادم و موږ دغه و ما جمع بس زي الله والا سره کې نهستم <مزرق> و نذاره دونه و دیشه زنانه بس الله ساتلوه او پس دا غیر از برده برده و رو رو رو ماده خلق و ناس تا پاس تا پریخو دا او آم دونیا دارو و داسه خوش خلق و سر ما بس ناس تا پاس تا شو. نو دا غیر از سر چه خلق سره سر من مناس تا پاس تا نو بس رانه دا جورو ما شو از دا دا شو او در منتصوف والا سرح بار بار چرر و هوا لکانو تاوزان تا چه اخوال ماحول درست کئی غیر ضروری تعلقات کو بیخی ختم کئی غیر ضروری تعلقات کو بیخی ختم کئی او مرگری زان لبس اللہ و علو د و سلورد و ضرورت تپارا بس هغه ضرورت کې هغه تغیر د وجه نبرته پانه کې باندې په خپل عمل باندې او کنه د غلط خلکو مجلس څخه خطر بس بسمه غرنګ بشي او د بیوادي شریف مفہوم هم دی غالب ان چې هر سره د خل مرګو په ایمان برابر پاسې د قیامت کورس چې کوم خلکو سرستانه ست پاسته مطلب دا ان هغه ستعقیده که مو خلکو سره چې تناسپس ته او شپاور زو سره تاریخ او ما خلق, فلاني فلاني خلق, خلق دارد دارد په طریقه ما له چې سو پیراشه ورشي دارشتو ما ملي کې پیرا فلانه الک فلانه کور والا خلک دی وږي انجینر شته لره ولې سو په دغه غډه راه سنه طریقه د دوه زی نه در تخیم معلوماتو کې اولنی په دیالک معلوم کی چې دا سنگ مرګری دی اونزو د 10 کای نه کای مرګ دې مرګروناسته پاسته سنگره خخه خو لګي خوشي خلقه ان بس که خخه لکان مرګري نه کاني وخخه لکي مذالکم خده او کنه مرګري خوشي تشي وي نشو تماشو وا ده بین مازا به مقصد زينو کي ګرځي نه بس پيشه شي دا او دمه د جمعه امام د محلي چې ردی کوم جمعه ته دا وی امام او تپوس یو کچره سنگاپور نه د کور ول خلک سنگري جمعه امام پر ټوله کړي د محلي پروتي سوق جمعه تر راځي سوق ناراضي سوق سنگ خلک سوق سنگ نه دي نو ټول معلوماتو که بس اسانه طریقہ تنظیمټو کې برته امام سي پورا حجو صفا ورته حلو دغه رنگ چل دی دا شي د بیمانه امام نه امانتدار یو خیانتدار نه وي مجلس ماحول داسا دا ډیر ضروری دي د هر نیک عمل د فارق ته کواله عزت نه کې په عمل راشم نو ته به د خوشې تشي خلکو دي ته موږ درن میرشتدار زمو خلکو دي میرشتدار وطن دا سره شدار باندې بسکه چې هغه د وژنې ستاکه بر خيرت خواردې نوی نو هغه پر دې کسر چې د وژنې ستاکه بر خيرت بچلی د دنیا دې تیره محفوظ ده بي هغه پر ته مزات خوشو هغه شدار چې د وژنې ستاکه بر خيرت ګرځوردې او اسلام خدا سه جیبه مزب دین دي چې د کافرو په خپل مل کاره چې دا څنګه عجیب مازه دي هغه ډېر چیرور ضرر نه جدا کی تر درغاره نه جدا کی امام الله قرین نه جدا پلار د زونه جدا کی زوی رپلار نه جدا کی د مور نه جدا کی اومده ورانګره یو سړی د کفری زوی مسلمان شو بس دوارلارې جدا دي پلار زوی جدا شو به په وجهه له داوم لګیا خپل کې بنا سوشدا غوړ پیغمبر سب سول دا سن بارګ شدا دا س عجیب او دا س عجیب خبره کی چې ټوله خپل کې رشتہ دار یعنی ختم کی نو بس اوس خو تعلق شته خدای رازه ده په اړه زوی رستا په ته مسلمان او زوی مسلمان نو بس ټک کنې نو بس بیا ختم باکل رفقې مساله ده شه کم کمپلار دغه موږ دغه مرکزوي اولاد لور ارسو غیر مذهب شو د د مکمل تور باندې لپاره ور د اسد ختم دا پلر د اسی بدته یو شیم نه ملایوی دا وراسو خلینو دا, دا مسلمان اولاد د پارا دي کده په پا پا اسلام پاک یې نشو د د پارا وراس په اسلام کنيشت ده دا دا دا دا د داوانش تر دوته به یو شهم نه ملاوي د پلات پیدادات د پلات پمال حال دولت دا بکر رافيکي مساله ده لیاز نو اسلام په دا رنگ مذہب ده چې خپل په کې پردې کیږي پردې په خپل کېږي بس چې بل بل سره اړخدار نه خپل نه پیجنودم نه و بس مسلمان شو ستارو شو کسا پامازا شو و ستا پا طریقا شو بس, بس دار یک پل ده. او ستارور دیو چارم غیر مسلم استا استا دی مسلمان علی اگر سر استه ما فخت مسته ما فاق و استاب پردی مسلمان لا ور که صدا مسلمان شوید مدار خیر خاطر تو بدادر خیر ضروری دی که خو شي ته شي معقول غیر ضروري به هر ورتهږې زريدن دین ډير زياق پريز چې څنګه خلکو سره کينې څومره به تياتي هغه عمره بل بار سره تم به تياتش هغه احتیاط ولي هغه عمره ور سره تم به تياتي په حد توسي کوشش قصبن تخپل ماحول دا ماحول چره دا غټه دا اصلاح ذریعہ دا ماحول واټه دا اصلاح ذریعہ دا ایا تاسو خپل ماحول درل په خپل سری غي ته ګوري هغه رنگی کړئ وګورئ د ښې دا سکیدا سکیدا او غرهنګ دا میکا خلکو د زړه سره دا غي د سر رو سره راځي نور حالات وکي په ګناه د طرف نو د خوشي تشي حرکتونه نه بے مقصد حرکتونه نه سړي د مقصد ته حرکتونه راشي د مقصد تک راشي د ګناه په ځای پنې کې باندې راشي سوچ فکرې د ګناه په ځای باندې میکه طرف ته ته چکه فزول او کاتو کې فزول سیسینو باندې ټایم تیرې دو او وې اوس خکاو کاتو کې تیرې دې نه کې په کوم فارغ یثم دی نه کتابونه دي دنیا جهان الله والو کتابونه لیکلي چیسن شکول یا غره والا ریته کې نه لب او عالی او قدم نو بهترين ماحول دی زبردست ماحول کمزوري چې کم کتاب لیکل لري اوما دغ سرات پ کریتن سړی دي کلی د پا کتابغ کا ساعت خراب سړی دي ک د پا کتاب کې خراب په سرات نو دنیکانو گزگانانو اواکام کتابونه چی د نور نه ډکوي دا چې ته د نور نوواات غ س په سړی په زل کې راځي دا دا, دا, دا لکه چې تم د دغه بزرگ په مجلس کې ناست دی سره ناست دی باز اولیه کرم در سوون کال مخی ترشیوی در اغیی کتاب و مخی ساره در اغیی روح در تا متوجه شي باقیده در پتا نظر و خیالی بی بیا چراور زمان کتاب دا دا و در اغیی روح متوجه باقیده فیست نکی زبردست مورت نالا زبردست فیست نکی ساره حیران پرشش در سوون کال مخی ترشیوی ساره طداغه غو کتاب سره ز رابطه درځله هغه ژوند هغه بزرگان او روحونه متوجہ کی څومره ګټه فو شو چې سړی پنځه سوال په له شیخ عبد القادر جیلانی سب رحمت الله علی او تسووقال شپو سواله مکه تیر شوی بزرګ دي طداجه ترغه کتاب را وځ تو به ودوم مربي غټ اوليه کرام او کی سردار تیر شوی بزرګ دا غرو ته متوجہ دي دا سې داګه ماحول کیچې ناش دا څو نه ګټه پیداوشي چې هغه ورور درته متوجې دا فیز بدل درته ميلو شو څو نه که پر مبارک للار شو غازی کرکې نه مې په عزت ویل په شان دې کېږي په حسد بالکل بکی هم چې داسمه بابا ته درې ومن ډیر زیات روحانيت هم صحیح هر کې ملګر کې رواني و درا په خلک هم ډیر هم زیارت راو زیارت او جمل تدیر زیات خلک راځي شپې می ساريږي شپې کې تر زیارت او جمل ډیر زیات رشيب او بلی سبا کرام کو ڈیر لے خلق دیر شنگ دیر مجلس دا سا شیئر ماحول دا سا شیئر دیر مزان سا تل دنیا رو مر دے بس تیری روان دے دنیا کے سڑیو که دا گناہون و نظان و سا تیر دیکھ سبر رو کی بس وخت یې تیر بیا د ټولو عمر اخرت چې د قبر د اخرت پہله ټولو عمر مزي مزي اصل د دې دنیا کې لپاره چې سړی ځان باندې سختی و کې معمولی احتیاط او ګناہوںو نه ځان و ساتي د بیا اخرت کې ډیر ګټه فواید وي او چې د ټک ځان له دو پدو کې احتیاط پریدي به احتییاه کې ځان د للو زور د شوده ځان نه جوور ووقوف سری که چې گناونو طرف ظانې روان کړی په زور باندې ځان د گناونو مجلس ته روان کړی دا مطلب انتهای درجه ب وکووف انت دررج کمکل شوده انسان دی د باد یو پس چې یاره ننده دسلرو پیدا کوم او که سب وروکې میش بعد کال بعد بنظرله یو او بررو پیدا کوم او بي وو کو 3000 بي وزر او 1000 روپيا او خير سالي سي 1000 روپيا پريګر کال به انتظار وکنه صبر وکو مې دا ټول عمر کار بسټ شي پټ فردا څنګه خيرت او د دنیا پیسې یو بل سره اډو مقابله او موازنه نشته را خيرت او د قبر چې کوم فريدي او مزيدي دغه ټول دنیا غي سره هیڅ موازنه نشته او هغه سالي پريګ از دنیا مصیبت و اخلی پسر اوام دا گناہ پلا رہا کسمت کی خواستی ماللہ تعالیٰ چیسی دی اگر ایسی ملکلی ری کردی اگر ایقیو کبھا دی خواب در رسی گی نبی اپی ذانگوالی سالی ذان لکبار خیرت خوار کی ایچی کم شید در کسمت کیلی کلی اخو در رسی گی لکھا اللہ بی در رسی او پا حلال طریقی چې دوه خیرت دی به شو دا دیان دی به نو بس لږ دا دی دنیاسي لږ صبر دی لږ صبر سره رکی لږ احتیاط ته لږ صبر ورکی بس یاد دی لږ صبر برادری لږ احتیاچ کم اجر ثوابون الله تعالی کا بر خیرت کې لیکنی سوچ نه به هر خبري دی او د تولونا غټه و او اصانه طریقه سر ماحول درست دول پل مجلس پل ماحول پل تعلقات درست دول چه او پور اردانی درست کرده حکار سوم را ذکر رو که او غلط مجلس تلاڑی دازه کرسر ختم دازه کرنور ختم شه زایش شه ماحول تلاڑی بس اگه گنام احول که سمرا زکر از کار سکلی اغسیش لاریو سوزیگ زایش سفرشی اغسیش ماسوی خواری ساڑی اوکی زایش خلاه او زکر از او نیک کامال وانوارات نیک مزیز استالار اینو نورم زیادش نورم زیادش سمرا از کل خواری کلی ورسار نورم زیادش اغیق نیباز احتیاط وکړه دا 640 سره ورته کې لګې احتیاط تو کې 450 استعمال چیرې رازې سكوم دازې سكوم لګایي په کبره خیرت تر ستابهم کنه تباهم یا خپل کبره خیرت جوړوم که سكوم چې څل سپورې دا احتیاط نیر اورې ساري کې نه او دا پخپل ځان باندې جبر کول تربیت ویوم دې وی وی تا مجاهدويوم دې تا پخپل ځان باندې جبر کې پخپل ځان باندې زور کې پخپل ځان زړبوي نفس خو چې داس داس داس ونه ورته داس داس یو بو ته ځان تیار کړ نو خو په بچدان او بساب چيستلي بشور په دربارونو بس کارونو لبا وته بس خپل کونډ فاميلي سره بس ځنګل تلاړو پاندان سره او ښکار به نتوتيو به دغه په وړانده طوفان سیلې داسره لچ خيمه وال وته خلک په تربیت ورشو بچا پيور او وزير په بل رکو بچي دبل او شاهزادګي په بل اورکا زنګل دے شاورګام طوفان کی ګرجی ګرجی ګرجی چې ګوري نو ورته دا سه چرته ورکوټه جومپړی کیدا سه رڼا غون تخکاری دا شتلې دا باران طوفان ول چې لاړ ورکوټه اونته کچا جومپړی ور دکو مکو دا پانو مانو جوړا پچی دیوا بلوا یې والکته پکې ورکو ځوان الکته انا سټیو کتاب وکړه او کړې دې دې ته سبق وای داننه وته بسمه سه دیوال کې چې تک نرګياسو هغه ته ډډو الوکې نهسته مالک یو بیانک تم ګوري چې داسه سنه دي دا نک 7 بجې 1300 غاړک به داسه پاډي وې په پا خور باندې د او کې خور داس په استاذ یو داسې وروه راځي خو به بیا په سبق کې لګیا شو بس دا کیسه شوره ده د جینه میرانه چې تاسو جباون ته کیسه چې لیکه سات ګینټنی ما وته راغله نه بعد بیا په اله اساسه باور کوي خو به ستاسو له ده سکوم او طوفان ختم شو او شو مزیران او فوجان په غرزی دور شو چې خاندان ټول ده بادشاہ راونکی شیخ خاندان دا. تر سهر چې کې دوه نوار چرخه ته سهر نمخ کې مخ کې خيمه پور دديد الک دجمپې دی پورې وروړه سيد <سلام> چې ویګه ته شازادګې غې کېناستو بزي شازادګې من شي راځو د الک گرفتار کو ووټ لو بچالا شازادګې خپل خيمه ته تلل له شایخه مته چې دغه رنگ کار او د د الک په خيمه کې وو او ورشاو تل چوسو سکی ایو تل چې بس تا د خارته خبرت لونه مخ کې مخ کې بس د لک حکم وکړي سر کتل لړک بس کیسه ختم شي چاړو پټونه لې خبر خیر د دې چرته شاهزادګې ته په خپل خیمه کې پتا لاګې چې باچا سروهی دا پلار لاره غلری چې بچا سلامته د موږ بچای څو چې رخوا کی یع کی دی لیک سر کلام او کار سکه دی سره می کار نشته خو دنه یو زته کوس کوم د ستر وزیرانو درې فوجانو په مخ کې ما را اجازه ترا کی زته نه یو ټاکوس کوم یو سوال جواب <سؤال> دی را کی پس دا غنه بچا تور سره <سؤال> سکه هغه وته سره وکړه بچی ټیک پیره ولی وزيران او ته ویل فوجانو ته ویل را وسولو ال تعوین مداري او ناله دا سازاګي ده ان تا پوسکی دی جواب ور سازاګي ورته چی یو خبره درته کومه ییسته خیمه تراله مکه نه تا کتاب ویلو چې درس کتاب او سبق ته ویلو تا بنا سه سو پاس پدی ناس پدی هور لاس کې خودو ګته ته ودی کو بیا بدی اخواکی بیا وړی ګینټنی مبا داسې کوی دا څه چل دی دا څه خبره ما په دې کې زما په ذړه کې دا, دا غټ شک دی اول چې دا تاسو چل کوی په دغه شهزادګۍ صاحباتو چې زما خیمه تر أغلی هغه جونپلیټه چې مو کوتل نو زه هران پم چون چې ډور خلک جنیم په دنیا کې کې دی شي نو دې شیطان او نفس به ما ته ویل چې بس ستا ګوري مرپلی ج د کمې ته د راغلی دڅوکشته دی نه نو بسڅکې پلکارو کار وګه کویزه به ما په دا چې یاره ال لا را تګوري او بیا به نفستهویل چوریه په د هوور باندې لاس قددم که د دنیا د هوور دی برداشکو بس بیا به د قبر هووررم برداشت کې د خیرتم او که دا د برداش نه کو نو بیا پاارم کې نه نیما به چې پغې لاس کې خو زما چې لاو س د لاس به میخوا کوچي د خو داور نهشن برداش کولی نو د خیت هو بهسه نو شکر دی ټوله شپ دغ ل کې تیره شو الله تع د تا نه مفو ساتلم هوشا چې دا اوور دل چې یا خللا شکر دی چې دوم رغته عظیم قسم نه د ایک مررکی دا خو زماله سلطنت رحمت دا دا سلطنت دی داسې دلهولیان زما په سلطنت کې پرتیري چېریدي د براک خو زما مل چلیږ دایاړی او غو نه او فيه بچيخه پونش او ډېر زاز اکرانه او چې دا سه الله والا خلقم شتري دا سه ځوانانه مشته چې هر سر د الله در اجازه لا د غیر انسان دومره مفصاتي نو غوړه د ځواني بهادت قیمت خو په ځواني کې لګيږي که چې ګړه شپه به سوه کې یا او در سناواتلې و د کی غل زانه پیسه پیتاب باندې کیږي نو چې دا احتیاط وکي د الله په دربار کې ردي سړی بیا مقام جوړ شي کړي او چې صدا الله نه اولی سينه نه ورکی او چې زمانه لپاره د سړی دومره قرباني ور کړی سره زمانه د یار د دومره غټک کار کوي نو زه بل خبره سین نه ته عمر وزله په دور کې واقعیا چې مسلمانان ډیر شو د لریاله کې یو ځوان لکه چې په شکل او شور ډیر خسته و هغه با د مسجد ابو ت ډیر لری زینه راکلو مونصله په مدینه نو ښار نه بهر لری محل دی باندې باراتې ریدو نو او خزه او چې غلطه خزه وا جینه و به ورته کټل چیر دم اخ کو لایک دی او دغه پروانو بس په دلا په پا ذکر کې مسګو بس ما جیری نابوی ته بتلو او راتلو و پیورس ډیر راتلو ما جیری وینو واپس وی راتلو دغه خزیغه جینه خپل نوکر تا وی چې دیالک ته چې دناراش زمام مالک در سره خبره کوي تاسو دا نیکان خلک چیرې دی بل طرف ته سوچ خاله منينو دی وی جوړ یار سو لیداس سا ساده ګانم خبرو کې دخل کوزر راځي بل ودا سوچ کلی شعر کول څو چا ما باندې کار خدمت چې خدمت وکم دنه تلې او جنې ورته په غلط مراد مخې ته خېل چې دا ورته ویلې ودس الیک رنگ بدل شوه دیو دایا ته ویل چې ولی من خوفه جنتان او بس دراز را پریوت بیاوش چې بیاشه شو جای چې که بس یاره پ راغلی ده نوکنله د شا به ذې را کاګه د بحارې کوه د پور نه پهنیشه مررجکوڅ شو بیا به ممر سر نهڅخ لائ د یره به هره جنی را کاغلی دی محکې لړه کړیدي په خلک تې دلته تلی دي و د فرانې پرو دی او ب موبی روړې دی چړ کووکي دي پک را پاسې دل خو هو شي یو تنه تاسو خپل فلانی څه چللی څه بس زبان نه دی اخوا دی بیا ویل من قاف او مکان رب به جنتاں درس 12 پرهوتو بیا وش بیا د غینم ډېر ټیم بیا وش پرو تو سب په خوارو په انتظارو کو بو سسی بیا وش د غینم حال بدلو بیا جن خلک تاسو نه کیه فلانی څه خو نو سپدریم ولې چې ولې من خفه متنه جنتان او روح ته نه وته لوفاف شو کاغذه مداله خوف ويره قرانک دا از کنا سوره رحمان کې چې څوک دالانه او یریږي د قیامت په ورځ چې زخود الله ته ودرېګم چې کم خلق د آیت کې دا وی چې کم خلق د دین او یریږي چې زبا د قیامت په ورځ الله ته ودرېګم او بیا دی د گوونهو نظان بچ کې چې دا به واللهته درېږم زه به سکو والله تعالی فرمای چې دی کس له بهزه په جنت کې دو به غوررک خلکو طب یو یو باغ میلاېږې پهجانات کې او دی کس لهڅکو دله به با دو به غوررکو داسې الله والا چې د گونا پول خو غټهخه بره د گوونه او دولو د یاری نیم د الله د یا به خوف نه زروچوو و فاجي نو داسه خلک له بلاد جنت نور کې یو نه دونه چې سيخ وقيه اوله ورتي قران کې داسه کسانو لپاره د سوپ داسه کسانو لپاره الله تعالی فرمي چې یو په جنت دو باغونه ورکوي داسه د الله تعالی سره تعلق جوړو پکا اي په دنیا مسلیم مساني د قبر اخیریت مسلیم مساني نغرم رو رو ازدکی گی، ساڑه رو رو رو خواری کی اختیات گی، بازده ذکر کو گیا